Nagyvárosi dilemmá. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok, Bányai Gézolgyok, Kolondzsia Gábor szerkesztő társammal. Két vendéget hívtunk ma ide. Témánk ma a Polmaniszki Páholy. Buza Péter, aki a Budapest folyóratnak a főszerkesztője, és más uh, aktivitásai is vannak, ami a város érdekében uh, szól, és Marga Mihály a Kezépítészforumnak a megalapító és főszerkesztője. Ők a mai beszélgető partnerünk, és a mai témánk maga ez az újonnan alakult szervezet a Pondmanicki Igen. Uh... Október 19-én lesz a századék évfordulói a Figyes halálának, aki a közmunkatanácsnak végig uh, a harmadik halálnöke volt, de a leghosszabb ideig ő ezt az intézményt, és a leghíresebb, a legnagyobb tetteket hajtotta végre Budapest érdekében. Egész korszakot határozott meg a tevékenysége, uh, és Lárásban Budapestnek a, azt kell mondjam, a legnagyobb korszaka volt, tehát amikor azok az értékek, amiket ma annak tekintőnek, a túlnyomó része abba a korszakba öltre létre, amikor a Port Malincki közmogatánásot vezette. És ö, ö, hát egy hónappal az ő, ez évforduló előtt, szeptember 19-én alakult meg a Port Páholy, olyan civil szervezetekből, akik a város védelméért jöttek létre, vagy legalábbis ezt alapvetően fontosnak tartják. És ennek a részleteit majd el fogjuk mondani, hogy hogyan működik. A lényeg az, hogy egy olyan egyeztető, együttműködési fórum ez, amelyik azt élozza, hogy a civil kezdeményezések ne ö, széttagolva jelenjenek meg, hanem egyeztetett módon, és így remélhetően nagyobb hatással, hatásfokkal lehessen a város érdekében, a város védelme érdekében fellépni, mindenhogy az eddig történt. Mi a a, a működési elképzelése? Hogy, hogy a gyakorlatban hogy hogyan kéne megnyilvánulni a majd a jövőben? Húza Péter. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon is a, az akciókra épülő alkalmi szövetséget jelent ez a páholy, és hogy mi az akció tárgya, a tekintetben Gábor mondandóját azzal bővíteném, hogy a város élhető környezetét, infrastruktúráját, fejlesztését érintő, rendezését, városrendezését érintő kérdések is abba a körbe tartoznak, amelynek a tekintetében mi különböző akciókat szeretnénk kezdeményezni Budapesten, és ezzel mintegy le is fedni a valamikori közmunkatanácsnak a kompetencia körét, hiszen a közmunkatanács is utakat épített, rendszereket fejlesztett, városrendezési elképzeléseket valósított meg a szó legszorosabb értelmében amiben tehát nem csak a védelem eleme játszik szerepet. De ez szükségképpen és hangsúlyosan az is. Tehát ennek a, a működési szisztémának az a lényege, hogy az alapító szervezetek bármelyike 13-an vannak elkerülendő a babonát, bármelyike javasolhat olyan témát, amelyhez aztán, amelynek a kidolgozásához, a módszer meghatározásához, hogy tehát mi legyen a dologból egy nyilatkozat, egy nyílt levél, egy hirdetés, egy tanulmány, egy konferencia, stb. stb. Bármilyen olyan civil szervezet csatlakozhat, aki úgy érző, hogy kompetens abban a témakörben. Ez a kör alkott arra egy olyan csapatot, amelyik aztán végigviszi ezt a, mondjuk így projektet modern szóval, és majd a legvégén kiderül, hogy a végeredményt azt a páhoja magáénak vállalja-e, abban az esetben, hogy a, a 13 alapító szervezetből delegált képviselők, akik a tanácsot alkotják közülük, kilenc egyetért azzal a végeredménnyel, amit kidolgoztak, hangsúlyozom, nem csak a páholyhoz tartozó a páholyt alapító szervezetek, akkor ez a Podmanszki páholy üzeneteként jelenik meg a nyilvánosság előtt. Hát körülbelül ez a működésnek a szisztémája. megütötte a, meg a filmet, hogy azt mondta, jól értettem, hogy a a valamikori közmunkatanács kompetenciájába tartozó területeken fog véleményt alkotni a páholy, ami föl -e úgy fogni, hogy az ott tömörülő szakemberek azt a valamikori vagy valahai és valahai intézményt, a közmunkatanácsnak, ami ma ami nem létezik, de és, és ilyen módon ezek a szakemberek ma hatalommal nem rendelkeznek, magyarul a véleményüket elmondhatják, de nem kötelező azt megfogadni, hogy ezt a, ezt a véleményt úgy mondják el, hogy majd, ha lenne egy ilyen újból alakuló szervezet, vagy lenne mai napig fönnmaradt volna ez, az hogyan cselekedne ebbe az esetbe, és ez a város fejlődését hogyan szabná meg? Ezt így kell érteni, ezt a kompetenciát? Hát én azt hiszem, hogy ezt elkerülném. Tehát én nem gondolom, hogy ez valamiféle közmunkatanács lenne, még hogyha a tematikáját tekintve lehetne is akár, de az a helyzet, hogy a közmunkatanács az egy speciális boldog korszaknak a terméke, amely boldog korszakban a király megerősítette, és ha nem erősítette, meg nem lett a polgármestere Budapestnek, mm. amely boldog korszakban az állami akaratot lehetett egyesíteni a város akaratával, amely korszakban a maga a törvényhozás rendelt Budapest fejlesztéséhez szükséges pénzeket azokba a fiókokba, amelyekből aztán ki lehetett venni. És ebben a rendszerben működött a Közmunkatanács. Mm -hmm. Ilyen rendszert ma gyakorlatilag nem lehet elképzelni Magyarországon. Lehet, hogy talán igen, de én nem tudom elképzelni. mi Mihály. Egyenlőre én se látom, hogy ilyen rendszer föl tudna állni, de, de ugyanakkor viszont nyilvánvaló ezt nagyon sokan látják a városban, hogy lépni kell, tehát olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy a város tényleg Néha úgy érzi az ember, hogy a teljesítőképessége határához közeledik. Elsősorban a közlekedést kell így említenem. És, és hogy konkrétumot mondjak, jön ide az ember a civil rádióba a meghosszabbított 56-os villamossal, ami egy nagy találmány. Tényleg fantasztikus dolog, hogy az az 56-os, amelyik eddig a hűvös völgy és a Moszkva tér között járt, az, a, a járt azzal most el lehet jönni. És ez kicsit azért megdöbbentő, mert idáig. amikor olyan ötleteket ugye próbálnak átverni a városon, mint a 4 metró, akkor néha egy ilyen pofan egyszerű megoldás elképesztő változást hozhat, ami hát tulajdonképpen pénzben nem került, mert hát a villamos tovább megy és kész, még cse, építeni se is Minimális pénzbe került, mert hát, hát a táblákat, volsz, táblákat ki kellett cserélni, ki kellett cserélni meg a magnetofonon azt a szöveget, amit bemond a, a gépi hang. Igen. A, azt korszerűsíteni kellett. Hát igen, ez a példa, ez most a dolgok közetében vágtál ezzel a metróval, mert ugyanazzal a villamossal, az 56-os villamossal megy az ember, akkor láthatja a metróépítést is mindjárt. E, és valóban e, el kell mondani, hogy, hogy a, ha a probléma megoldásában gondolkoznánk, vagy gondolkoztunk volna, akkor nagyságrendileg, és lehetően alábe csőlem, nagyságrendileg olcsóbban meg lehetett volna oldani magát a problémát, a közlekedési problémát. Még a metró szót is meg lehetett volna tartani, mint Metropolitan révei, tehát mint nagyvárosi vasút amelyik hol a föld alatt, hol a föld felszíne, hol a föld fölött is, mint Berlinben éppenséggel megy, a hely, helyzettől függően, és felhasználva villamospályákat, MÁV pályákat, az egyes villamost, ugye a leimler -hídon, ami világ Érdekeségén kéne mutogatni, egyébként hogy Ginnett könyvben beírni, hogy íme az a villamos, amely a híd megáll. és nem megy át. Tehát le le lett volna Számos olyan alternatív lehetőség, amelyek magát a közlekedési kérdést megoldotta volna, nasszságen, minimum egy nagyságrenden kevesebb összegér. Mm. És hát ö, ö, tulajdonképpen az egyik ö, célja egy ilyenfajta szervezősen pont éppen az, hogy ne ö, széttagolva jelenjenek meg az ezzel kapcsolatos akár javaslatok, akár tiltakozások, hanem ö, hát egységben az erő alapon mégiscsak ö, tán a halás küszöböt át tudnánk lépni nagyon valószínűséggel egy ilyen fajta egyéb működés által. Ezt ö, az ember úgy el tudja képzelni, hogy van egy szervezet, ami mikor szövetségnek kell tekintenünk? Vagy... Én azt mondom, hogy egy egyeztető fórumnak egyesztető kell tekintenünk, fórum. a Gábor használta, és azt hiszem, ezt a kifejezést. De civil a szervezetként a vásolód, van bejegye, bejegye, Nincs bejegyezve. Nincs. Ez egy egyeztető fórum. Uh -huh. Tehát ez egy, ez egy szakmai közös fórum. Úgy van, ugye Igen. itt az a, azt a problémát uh -huh. kell látni. Ez nagyon fontos, mert múlt, hogy mi beszélgettünk, és akkor beszélgettünk azt, a Budapest Törzsasztal, vagy hogy is neveztétek. Hát a Budapest Törzsasztal létezik a szintén. De az is egy hasonló valami, vagy... ami, ami nagyon izgalmas, mert, mert nagyon komoly szellemi kapacitást. Igen, hát azt gondoljuk, működés. hogy egy ilyen fórumnak a működéséhez nem feltétlenül szükséges az, hogy azokat a kötöttségeket magunkra vállaljuk, amelyek egyébként a nagyon változó karakterű és ebben a fórumban egyesülő szervezeteknek a működésében is esetleg zavart okozhatnának. Itt, itt nagyon komoly és tekintélyes szervezetek működnek, amelyek nyilvánvalóan, hogyha egy bejegyzett szövetség tagjaiként kellene megjelenjenek ebben a rendszerben, akkor azt másképp gondolnák meg, mint azt, hogy egy fórum részesei legyenek, amelynek egyébként alapítói, tehát azok a, az a 13 civil szervezet, amelyikről itt szó van alapítója a Podmaniszki pályának, ez azonban egy fórum, egy egyeztető fórum. És azt remélitek, hogy ennek tulajdonképpen fölismerhető lesz a szellemi súlya, mert azért nem mindegy, hogy egy vagy másik egy, egy egyesület, aki ilyen vagy olyan vagy amolyan résztémának jó szakértője, de csak azzal foglalkozik, esetleg túl fiatalnak minősül, vagy túl arcosnak, vagy nem tudom én, ilyen jelzőt kap meg, ugye, mint mondjuk van a veke, vagy a levegő munkacsoport, mindegyik... mindegyik. Mind a kettő alapít. És mindegyik megkapja a maga, hogy mondjam, negatív ítéletét a sajtótól, megpróbálják őket, hát, hogy mondjam kicsit úgy bállítani, hogy elvegyék a komolyságukat. Ez egy ilyen közös döntésben, ez kölcsönösen megerősíthet dolgokat, és valószínűleg tompíthatja azokat a megnyilvánulásokat, ami mondjuk például valakinek a harcossága vagy a fiatalságából fakad. Igen, ez biztos így van, pontosabban ezt reméljük. Tehát azt gondoljuk hogy azzal, hogy ezt a keretet megteremtettünk, megteremtettük, egy új játéktér nyílik minden olyan szervezet számára, amelyik eddig magában kísérletezett azzal, hogy elérje vagy áttörje a, a közömbösséget, amivel általában a civil szervezeteket, ilyenfajta tevékenységüket kíséri. Nem is a közvélemény, hanem azt kell mondjam a politika. Uh -huh. Én kiragadnék a te előbbi mondataidból egy... Egy szer, jel, jelzőszerkezet, Ez a szellemi súly. Tehát pontosan arról van szó, hogy a, annyira materializálódik a világ körülöttünk, annyira csak ö, ö, fogyasztói cikkekkel, ö, mindenféle árukkal foglalkozik sok-sok uh -huh. ember. Tehát valamilyen módon a, a szellemi súly, mint hogyha annyira áttérbeszörült volna, hogy ezt hangsúlyozni kell hogy, hogy egy egyeztető fórum ki tudja érrelni azokat a szellemi súlyokat, amit, amit föl tud mutatni, és akkor ez a közvélemény számára is remélhetően sokkal érthetőbb lesz, és pontosan azoknak a politikusoknak szeretnénk ezt fölmutatni, és a politikusok körül ezt a bizonyos üzletet üldöző, materializált világot gerjesztő köröknek szeretnénk felmutatni azt a szellemi súlyt, amiből aztán remélhetőleg ki fognak bontakozni a, a város közönsége érdekében jó, jó dolgok. Hát. Igen. Igen, ezek fontos gondolatok. Sok alkalommal beszéltünk pontosan ezen a helyen. A városnak a szellemi tartalmáról, a szellemi összefüggéseiről, ami ahogy Valgamisi mondta, rendkívül háttérbe szorult, és uh, ha ezt mi, vagy hát így, mint Páholy mondom, uh, én is a Magyar robotikai Társaság részéről uh, kaptam ebbe uh, meghívást, amit én uh, tisztelettel fogadtam. Tehát, hogyha Páholy ezt uh, a fajta szellemiséget uh, meg tudja jeleníteni, képviselni, ez uh, nagyon nagy lépés a, a város életében és leszek a legboldogabb, hogyha ezek nem csak óhajként itt a rádióstúdióban hangzanak el, meg néhány könyben itt ott, amit vagy megvesz valaki, vagy nem, hanem megjelenik a közéletben. És ez a dolognak az áttörése. Jó van, ha meghallhatnánk, hogy kik a tagja ennek pillanatnyilag, mert azért ez rendkívül fontos. Bocsánat, egyszer is mindenkor a tehát az alapítókat tudom felolvasni. Alapítók nevét, tehát az alapító szervezetek nevét, amelyek ezt a fórumot alapították. És ahogy az előbb már említettem, nagyjából tíz perce egy-egy akcióhoz bármilyen más civil szervezet is csatlakozhat, és abban a témakörben akkor ő lesz a Podmeniszki Páholy, azokkal a társaival, akik még szintén ebben a projektbe bekapcsolódnak. Köztük az alapítók. Tehát én az alapítókról tudok számot adni, hogy kik alapították ezt a szervezetet. Névsorban a Budapestkör, a Budapest Világörökségért Alapítvány, a Budapesti Városvédő Egyesület, az IKUMOSZ, ez a Műemlékvédelem Nemzetközi Szervezetének a Magyar Nemzeti Bizottsága, illetve annak egyesülete, a kamer Projekt Egyesület, ez egy kis városi térségre szerveződött civil társaság, a Kóskároly Egyesülés, a Látkép Egyesület, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Urbanisztikai Társaság Budapesti Csoportja, ugye Gábor itt ül közöttünk, a Nagy Budapest Törzsasztal Mihály itt ül közöttünk, aki a Nagy Budapest Törzsasztalt képviseli ebben a szervezetben az Óvás Egyesült és a Szeretet Budapestet Mozgalom továbbá a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület népszerű nevén VEKE. Ez a 13 alapító szervezet. A működésének mi lesz? Konferenciákat fogtok csinálni, vagy meg gondolom két, nekem engem tetszik a dolog, és ugye beindul a, a gondolatom, hogy mit lehet egy ilyen különleges társággal csinálni. Én egy különleges lehetőségek látom az, hogy egymásra is hassanak, és azok a dolgok, amik, amik fontosak, azok, azok még jobban megérhessenek, még jobb véleményként, még kieleltet megoldásként jöjjön vissza. Tehát ne az, nem csak arra jó, hogy valaki ezen keresztül érvényesítheti a, az akaratát, vagy az elképzelését, hanem talán arra is, hogy, hogy sok oldalúban és mélyebben lehet egy problémát föltárni. Ugye valaki ezen keresztül azért nem <höhem> tudja az akaratát érvényesíteni mindenféle fék és, és akadály nélkül, mert ahhoz, hogy a állásfoglalásaként, a páholy megnyilvánulásaként jelenjen meg az a dolog a nyilvánosság és a közvélemény előtt, vagy a döntéshozók és a politikai előtt, ahhoz kilenc alapító egyetértése szükséges. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ez ne legyen elég erős fék arra nézve, hogy valaki a saját használjunk most közérthető kifejezést bolondériájával fertőzze meg ennek a működésnek a tartalmát. Ennek a veszélye mindig fönnáll, hiszen mindnyájan, akik nem vagyunk elég cinikusak ahhoz, hogy fütyüljünk mindenre, valamiféle bolondéri, ami mellett köteleztük el magunkat. Hát ilyenért nem... nem pejoratív kifejezésként használom én ezt, hanem hát megszállottként védjük a várost, megszállottként próbáljuk a közlekedést átszervezni, megpróbálunk levegőt venni és óvni egy király utcai házat. Ez egy, ez egy természetes működési paramétere a civil szervezeteknek, és azért mondtam el, amit elmondtam, megpróbáltunk ebbe egy olyan féket beépíteni, ami lehetővé teszi, hogy ne veszítse el már induláskor a a Potoniski mm. hogy Aztán, hogy lesz -e neki tekintélye, amit majd aztán később ne talán szintén nem veszthet el, az már azon múlik, hogy azok a szervezetek, amelyek alapították, és azok, akik csatlakoznak ez a mozgalomhoz, azok milyen témákat és milyen szakmai háttérrel tudnak képviselni azokon a, az egyeztető megbeszéléseken, amelyeknek a végeredménye az a bizonyos akció, amivel a nyilvánosság előtt megjelenünk. Praktikusan ez az egyeztetés hogyan működik tehát? van egy fontos téma, amiről mindegyik érzi, hogy valahogy meg kéne szólalni, de hogy mondjam, üléseztek, vagy mit, mi fog történni tulajdonképpen? Nincs ilyen nagyon pontos hogy, hogy, működési hogy el a szavazatot van, ahhoz, hogy valami átmenjem? Van ugyan egy működési szabályzat, de ezek a konkrét elhatározások ebben nincsenek benne. Az nyilvánvaló, hogy ma már az elektronikus Üzenetváltás, az nagyon fontos előkészítő szerepet tud adni. Tehát egy időpont egyeztetése, egy témafelvetése az ilyen módon nagyon gyorsan megtörténhet, és, és akkor utána jön a konkrét munka. Tehát kérdezted az előbb a konferenciát, azt hiszem a konferencia az egy távolabbi cél, azt most még nem tudjuk megmondani, hogy, hogy milyen témában lehetne konferenciát csinálni. De, de, de például konkrét közlekedési ügyekben, közmű ügyekben, rakpart ügyben, hogy Gábor paripáját említsem, ö, biztos, biztos, hogy elég hamar ö, el, el, elindulhat ez, ez a munka. Tehát ugye azt tegyük hozzá egy hónapja se, hogy megalakult ez a fórum ismerkedünk egymással, noha ismertük egymást természetesen korábban is, hiszen Rokon területeken dolgoztunk, és közösen kell azokat a módszereket, amivel majd a tényleges működés tartalmát meg tudjuk adni, de eu, én azt gondolom, hogy magának, annak a ténynek a, a felismerése, hogy egy ilyen Egység, vagy egy ilyen fórum megteremtése, az segíthet rajtunk, külön-külön rajtunk, akik valahol dolgozunk ilyesfajta ügyekben, az mindenkinek felismerése, aki csatlakozott ehhez, és ez elegendő energiát kell, hogy adjon ahhoz, hogy értelmes munka kezdődjön, de majd kezdődjön, és menet közben alakulnak ki nyilvánvalóan azok a módszerek, amelyekről nekem van most egy elképzelésem, egy nagyjából elképzelésem, de ennek a az elképzelésnek a törvényelőre törvény emelése, az még ebben a pillanatban korai. Gábor? Ja, Igen, hát valóban az elején vagyunk, és még most folyik egyébként a javaslatok összegyűjtése, hogy milyen témákat vállaljon fel ez a forum Fórum, és hát a következő feladatunk, éppen az lesz, hogy megállapítsuk, hogy mi az, amit az a bizonyos 9 vagy minimum 9 föl, fölvállal, és a hivatalos programok közé emel, melyek között hát természetesen örülnék, hogyha a rakpart szerepelne. De hát kiki -ki ugye elmondja maga a javaslatait, amelyikből végül is le kell szűrődni egy valamiféle koherens rendszernek, hogy így fejezem ki magam, tehát ö, teljesen egymástól független és végből kapott dolgok itt nem ö, lehetnek. Ö, én mindazonáltal szeretném, hogyha idővel ö, ez a fajta együttműködés ö, még magasabb dimenziókba jutna, netán nemzetközi szintére is kijutna, de hát ez még a jövő zenéje, tehát egyőre, hát maradjunk a a pillanatnyi problémák nem van éppen elég, és hát ez valójában a, a Pormalicki évfordulón, ez dekorálva lesz, hogy melyek azok a témák, amelyeket a Pormalicki Pálója kezdetben indításként felvállal. Talán annyit hozzá, hogy ez a bizonyos emléktáblavatás, ez alkalom arra is, amelyik jövő pénteken 10 órakor lesz a Láncít Palatánál. Az épület most újult meg. Sokáig áltott eléggé lepusztult állapotban a Láncít Budai itt fő utca 1, így is mondhatnám a számot, a ház számot. Ez a bíróság volt, volt a az is, uh -huh. és aztán egy... sok minden egyéb is volt. Tehát ennek az épületnek a tulajdonképpen a megújulása, újjászületése egy rendkívül értékes budapesti háznak a az újra belakása uh -huh. adja az alkalmat, ahol egyébként Podmaniszki tevékenykedett, mint a közmunkatanácsnak uh -huh. az első embere hosszú A helyzetéből fakadóan ez lehet azt mondani, hogy ez a város első számú háza, és a szóval nulla kilométer, mert a főutca egyes, tehát hát ez elég és sajátos. Igen. Igen, de minden esetre itt lesz tehát pénteken 10 uh -huh. órakor ez a, az emléktábla leleplező ünnepség, ahova oda készítünk egy postaládát is, és kiosztunk az ott megjelenők között pár jöhet egy emléklapot, amire saját kezűleg ráírhatja azokat a gondolatait, amelyekről úgy gondolja, hogy azokkal foglalkozzunk valamilyen módon. Vagy egy üzenetet, mondjuk így Podmaniszki szellemének ráírhat erre, a, erre az emléklapra, mert hogy a ház nem akarta, hogy koszorúzzunk. Azt mondják, hogy a koszorú az, amikor elhervad, akkor nagyon lehangoló látványt nyújt. Tehát ezt a technikát választottuk egy postoládába, bedobunk Podmaniszkinek üzenetet, jöjjön el mindenki, és dobálja be az üzenetet, ott helyszínen átadjuk ezt az emléklapot, és próbálunk talán ebből is valamiféle témákat gyűjteni, és hát ott persze majd ezen az ezen avatóbeszéden csak érintőlegesen kerülnek szóba, hogy a Gábor említette, talán témák, ezt majd valamilyen más fórumon kell nekünk tisztázni. De Gábor még említette a rendszer szót, és ez nagyon fontos. Tehát, akárhogy is vesszük mindenféle szervezet, mindenféle intézmény, az egy-egy rendszer, az egész emberi társadalom az rendszerek halmaza gyakorlatilag, és ez ezeknek a rendszereknek önmagukban is mindig meg kell újulni, illetve mindig új rendszerek alakulnak, mm. és ezeket a rendszereket össze kell fésülni. Tehát, tehát nem tudjuk konkrétan megmondani, hogy ez a Podmanitski páholy milyen irányba fog tartani, de, de, de nagyon is elképzelhető, hogy egy olyanfajta rendszert fog tudni ö, kimunkálni ö, bizonyos idősorán, ami, ami esetleg tényleg valamiféle a közmunkatanácshoz hasonló intézményesüléshez is vezethet. Tehát ezt a lehetőséget igenis fenn kell tartani. És hát ö, egész nyilvánvaló, hogy, hogy ö, nem csak szervezetekről, nem csak rendszerekről, mert emberekről van szó, tehát személyek ö, csatlakozását is várhatjuk. Tehát elképzelhető az is, hogy, hogy nem egy civil szervezet, hanem egy, egy olyan ember, aki eddig nem nagyon akarta, vagy nem tudta, meg nem találta meg a módját annak, hogy hogyan hallassa a szavát. Lehet, hogy a pontmaniszki pályán keresztül ö, megtalálja ezt, és, és esetleg a projekteket említve még az is lehet, hogy, hogy személyeket tudunk a város ügyeinek érdekében. Én éppen ezzel gondolkodtam, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert úgy érzem a sok-sok híves -sok beszélgetéseink alapján, hogy a, van egy nagyon erős szakmai tudású réteg, aki tulajdonképpen fölkészült, nagyon ö, ö, nagylátókörű körű urbanista, aki vagy nem olyan szervezetben van, amelyik alkalmas arra, hogy tagja legyen egy ilyen jobban Budapest központú közösségnek, vagy pedig például valamilyen vállalkozásban dolgozik, és az meg nem akar, és talán nem is lehet igazán szerencsés, hogy tagja legyen de a személyükben nagyon fontos, hogy ott legyenek, és őket nem képviseli más senki, csak önmaguk, a tudásuk ellenben rendkívül fontos. Tehát az ilyen személyeket szeretnétek szintén megmozdítani. Hát biztos, hogy nagyon jó lenne. Én ebben a pillanatban azt gondolom, hogy azért a, a működésnek a elképzelt paramételei azt kívánnák meg, hogyha van ilyen ember... Aki még nem találta meg azt a civil szervezetet, amelyik, itt felsoroltam, hogy milyen széles spektrumon tevékenykedik, vagy esetleg ezen túli spektrumban tevékenykedik, tekintettel arra, hogy mondtam, hogy bármely civil szervezet csatlakozhat ehhez a rendszerhez, hálózathoz, konkrét ügyben pedig részt vehet a munkában ha nem találta meg, akkor én arra hogy találja meg ezt a civil szervezetet, és legyen annak tagja, vagy legyen annak a hálózatának a tagja, mert minden civil szervezetnek egyébként vannak olyan tagjai, akik nem belépett tagjai a civil szervezetnek, uh -huh. hanem az ő informális rendszerükben elérhetők és megmozdíthatók, mert az itt valahol most visszautalok, nem volt ilyen szándékom, hogy, hogy fölépítsek egy ilyen ívet ebben az én megszólalásomban, hogy a bolondériák ugye hol kezelhetők és hol nem, de azt gondolom, hogy ha már a, teljesen odáig lemegyünk, hogy, hogy bárki és bármikor befolyás gyakorolhat arra, hogy mi történik ebben a páholyban, akkor az valószínűleg egy nagyon hát nehezen kontrollálható és a működésben nagyon nehezen Hint, tolerálható. Egy egyszerűen józan praktikus meggondolás van mögött, mert mondjuk 300 magás személy, aki ugyan csodálatos szakember, mint belép, akkor, akkor hát végül is hatalmas közgyűléseket kell a végén a nincs közgyűlése, a páholyban nem lehet belépni. Hint. Be lehet lépni a levegőmunkat, csak lehet a városvidó, és bele lehet, be lehet lépni akkor a Akkor végül is a lehet. csatlakozik? Előjön egy 14. szervezés, azt mondja, hogy szeretne együttműködni. Mi a módja? E, akkor mi regisztráljuk az együttműködési szándékát, és megszólítjuk akkor, amikor van egy téma, hogy no, itt vagyunk. És a többi 13 alapító ezt ugyanúgy akkor befogadja? Befogadja. Mm -hmm. Pontosabban úgy történik a dolog az elképzelés szerint, tehát ezt azért mindig hozzá kell tenni, még egyszer mondom, most kezdjük az életünket, hogy a téma szólítja meg a széleskört, mm -hmm. És ha valaki magát kompetensnek nyilvánítja, vagy gondolja abban a témakörben, akkor bejön abba a körbe, amelyik azzal a témával foglalkozik a páholyon belül. Most egy pár percre elbúcsúzunk és hagyunk egy kis gondolkodási szünetet, egy kis zenével, és utána visszajövünk, és megpróbálunk néhány konkrét budapesti témát előhozni, ami a páholynak és ezeknek a szervezeteknek a lehetséges jövőbeli témái. Oh, my God. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, Bányai Géza vagyok. Kolundzsia Gáborral, Buza Péter és Morga Mihália két vendégünk, és a témánk a egy Pálhaj, ami nemrég halakult meg. A kérdésem a kicsit a jövőre vonatkozik, és igazából először azt szeretném, hogyha felvázolnátok azokat a fő problémákat amiket valószínűleg a közeljövőben, a következőben, mondjuk egy évben, a világ elé illik tárni, mert olyan fontosak Budapesttel kapcsolatban. Talán bevezetésként annyit mondanék, mindegy felvezetésként, tehát nem konkrétumról beszélek még egyelőre, hogy egyébként ezt helyen le is írtam, legutoljára éppen a páholy számára, hogy egy város életében, érdékeinek védelme szempontjából, meg általában a város számára két, két le nagyon veszély. Az egyik az, hogyha kevés a pénz, a másik az, hogyha soka pénz. Minden kettőt átéltek Budapest, egyébként többször is. Most éppen a soka pénznél tartunk. Kicsit szokatlan talán ez a állapot de most ez tény. És egyre inkább ez okoz a veszélyeket a város számára. Tehát főleg az Európai Uniós csatlakozással, de hát már előtte is dolgottan aztán különösképpen megjelennek ezek a fejlesztési alapok, amelyekben hát étem a Budapestre, mint Magyarország fővárosának jelent úgy érted ezt a sok a pénzt, hogy a, a befektetők számára ez most egy ígéretes teremtés. Pontosan erről van szó. Tegéntető. És ilyenkor kéne leginkább megfogni a folyamatokat, leginkább medelbe tartani és medelbe terelni, ami a város veletésének a feladata lenne. Ha ezt nem teszi a városfledése, akkor kénte ennek a civilek helyette amennyire ezt képesek legalább feljön a figyelmet arra, hogy mit kellene, vagy kellett volna csinálni. Tehát ez az alapvető probléma a most Budapestnek hogy hát idegen szóval laszé fel, tehát amit képélyesen úgy mondanám, lovak közé a gyepedő című dolog, hogy történik, ami történik, jön a tőkés, van neki pénze, megvesz valamit, és ott mit tesz Isten? A, a város átép, átalakítja maga a rendelési tervét, úgy, ahogy a pénzes ember akarja. Számtalan szól ez ezt már elmondtuk, ez nem jó. Ezzel egy ezzel is el fogok mondani. Tehát, ha jól értem, akkor a probléma ebben az, ami mondjuk száz évvel ezelőtt, vagy 140 évvel ezelőtt volt, hogy Buda Budapest egy új fejlődési lehetőség előtt áll, sokan jönnek, és akkor alakították ezt a közmunkatállást, ami nem rendelkezett ezzel a pénzzel, csak egy annyi pénzzel rendelkezett, hogy, hogy képes legyen fogadni, és, és környezetet teremteni a befektető számára, és szabályozni, ami ma teljes mértékig hiányzik. Vagyis Igen. nagy rész hiányzik. Mondjuk Igen, valóban az tanakozik. az alapvető, alapvető mm -hmm. probléma, hogy a közigazgatás átszervezése Budapesten, amelyik ugye a kerületi önkormányzatok teljes vértezetben történő megjelenését jelenti. Másfelől az, hogy a Budapestre mint egységre, mint entitásra vonatkozó akarat érvényesülésében is megosztottság érvényesül, amelyiknek pártpolitikai alapja van. Ez egy olyan össze-vissza kusza, hátteret jelent mindenféle törekvésnek, amelyik arra irányulna, hogy szabályozott, rendezett, kézben tartott, fegyelmezett, tisztességes, stb. stb. tevékenység folyik a város fejlesztése terén, amit hát ne legyenek illúzióink, akár mekkora Podmanicki hogy szervezünk mi, aligha fogjuk tudni megváltoztatni. Mi nekünk az az érzésem, de hát én csak egy vagyok a a 13-ból, hogy mint a, a kellő türelemmel kell egy-egy konkrét kérdéshez hozzányúlnunk, tehát mi abban nem sokat fogunk tudni kezdeni. Azt gondolom én, hogy elmondjuk 114.500-szor, hogy a kerületekre osztott főváros működés képtelen. Hát ezt most mondjuk el szépen újra, vagy 12-szer még mondjuk el. Mm -hmm. Hanem válasszunk ki olyan témákat, amin keresztül meg tudjuk mutatni, hogy mit lehetne és kellene csinálni, és próbáljunk erőszakkal, ami erőszak tulajdonképpen a nyilvánosság erőszaka odahatni, hogy azokat komolyan vegyék. Uh -huh. Tehát valahogy így képzelem én el a működésnek a modelljét. Az, hogy helyzet van, az, az nem csak Budapestre jellemző, és nem csak Magyarországra jellemző, hanem az úgynevezett nyugati világra jellemző. Ha mondjam el, hogy, hogy tavasszal nyár elején jelent meg egy könyv magyar nyelven, de egy angol könyv fordítása, Dejan Szyudicz, szlovén származású építészetkritikus londoni múzeumi igazgató a szerzője, és a könyvnek az a cím, hogy épületkomplexus. Az alcime pedig az, hogy lehet, hogy nem pontosan mondom a magyar alcímet, ahogy a, a hatalmasok és a gazdagok építkeznek. Angolul egyébként egy kicsit más, ahogy a gazdagok és a hatalmasok alakítják a világot. És ez a könyv egy, egy nagyon izgalmas gyűjteménye a világból sok-sok ilyen ügynek. Nem fogom most a negatívumokat említeni, habár rengeteg diktátor és politikus, és az azokkal összefüggésben lévő Építész szerepelebben, de nem neveket fogok mondani, hanem inkább mondok pozitív példát. A két spanyolországi város, Barcelona és Bilbao, uh -huh. amelyik, amelyik azért fontos számunkra, mert, mert hát tudjuk, hogy, hogy ott is egy hosszú diktatúra után jött egy olyan átalakulás az országban, ami megalapozta ezeket a városfejlesztési folyamatokat és Magyarországon a, a, az építészek, az urbanisták között rengetegszer elhangzik ez, hogy ezekre a helyekre oda kell figyelni valamilyen módon azt a folyamatot kell leutánozni, ami ott, ott zajlik és hát ö, nagyon jó lenne, hogyha tényleg Budapesten is ez megtörténne ö, tehát nem azt mondom, hogy nem kell sztárépítész lehet sztárépítész Jöjjön a sztárépítész, de akkor az, az olyan dolgot csináljon, a, a, ami, a, ami érezhetően bele van helyezve abba mm -hmm. a városi rendszerbe. Tehát, tehát nem csak önmagában felmutatható, mint egy szobor, mm -hmm. hanem, hanem húzó erőt mm -hmm. fog ö, Mondjuk, konkrétan, hogy van a konkrétan... Akkumulál. a Dózsa-György úton az a szétrobbantott épület, ami egyébként önmagába véve más környezetben, sőt, jobbat az épületnek, ha nem fák mögé, és egy, egy utca sorba lenne beépítve, ahol egyébként mellette az a szociál épület sokkal bizzlésesebb és, és megnyugtatóbb. De út esetleg ez az épület rendkívül jól mutatna. De ott valószínűleg annak a, nem tudom én, banknak, vagy nem tudom kinek az épülete, az olyan kvázi saját döntése volt, hogy ő most megmutatja, csak ez, ez nincs beleépítve a város szövetébe túlzottan. Valami ilyesmire van. Igen, van. mert tulajdonképpen az hmm. alapvető rendetlenség határozza meg momentán az életünket. Tehát az a fajta rendetlenség, amivel senki nem tudja, hogy kérhet mit számon. Hmm. És e, ha esetleg megteszi és számon kéri, akkor nagyon hamar kiderül, hogy rosszul tette, mert valamilyen érdeket sért, illetve saját maga bánja, hogyha megtette. Hát ezekből mind kimarad a Podmaniszki páholy, mert a Podmaniszki páholy nem bejegyzett, szervezett, semmiféle pénzforrásra nem tart igényt. De ö... van valami? most persze. Most... Féletlenül, amiről beszéltünk, úgy tűnik, mintha a Podmaniszki páholy, és hát az összes célszerző, hogy többé-kevésbé követő magatartást folytatta, tehát egy picit szalad a probléma után. De például, ha egyszer elérné azt a tekintélyt, legalábbis a, a mögötte levőknek is a tekintélyét erősebben megalapozná, hogy egy, egy építész vagy egy beruházás, azt mondani, hogy ugyan kérdezzük meg, hogy ők, nekik mi a véleményük, mielőtt elkezdünk itt valamit, hogy ez a dolog, amit mi csinálunk, ez valóban... E elismerést hozzon a számunkra, nem pedig csak egy szűk szakmai körveregesse a vállunkat. Igen, csak hát a megbízó... nem tartunk igényt a szűk szakmai kör válveregetésére. Mi értem, is, mondjuk a mi ma, Én például a ma mindig a saját vállamat a szoktam veregetni, és ez általában egy nagyon sikeres megoldás és technika arra, hogy az ember hogyan tudja elhitetni magával, hogy van értelme valamit csinálni mert hogy kívülről, vagy máshonnan, vagy a hatalomtól, vagy a politikától mi belátható időn belül, az már a Podmaniszki Pál következő generációja lesz, amelyik eléri azt, hogy majd a vállát veregetik, és azt gondolom, hogy, hogy a beruházó, vagy a, a fejlesztő is hozzá... Nem a Páholy vállát gondoltam veregetni, hanem a Páholyt partnerként hozni, hogy ti képviseltek egy olyan sajátos szakmai ö, ismeretet, lehet hogy a mi beruházásunk, a tervünket hadd minősítsük először veletek, mert annak a... Annak a mert, mert ez a heterogén és nagyon ö, szakmaiak fölkészült társág, ez vélemény tud mondani egy, egy dolognak a sorsáról. Mondjuk ha az építész, azt a robotot, Reménykedjünk, hogy lesz ilyen. Igen. Reménykedjünk, hogy lesz ilyen. Hát végül is nem lehet kizárni, hogy nem csak a pénz dönti el azt, hogy valaki mit csinál. Momentán nem gondolom, hogy nem így volna viszont hát ha már itt építészetről és új házakról esett szó, tényleg uh -huh. kiterítve, amit te mondtál, egy konkrét példa, Budapest most nincs abban a helyzetben uh. a város megépítését tekintve, tehát, tehát társadalmilag, pénzügyileg, politikailag valamiféle olyan helyzetben van, mint a közmunkatanács idején. Viszont, viszont fizikailag uh nincs abban a helyzetben, mert, mert kiépült a város. Uh -huh. Vagy legalábbis, legalábbis azt kell mondanom, hogy, hogy a belváros és annak azért egy, egy nagy, nagy kísérő körzete sokkal inkább gondozást, felújítást, nagyon-nagyon uh -huh. gondos, gondos beavatkozásokat kíván. Tehát akkor rögtön föl fog merülni elképzelhető, de hát tényleg kicsit jóslásszerűen mondjuk ezt, hogy a, hogy a belváros felújítása e, téma lesz a podmaniszki pályajon mm. belül is, mert hát e, tényleg e, egy-két olyan sűrítő beépítés sajnos már, már van. A legfrissebb az a Király utca elején, valaki állt, járt mögötti, arra, ba, baloldalon, baloldalon, mm -hmm. Egy olyan sűrű beépítés lesz kész hamarosan, ami, ami abszolút negatív példa. Tehát ezt nem lenne szabad, és sajnos jelenleg a városnak a, a, a beépítési szabályzatai lehetővé teszik azt, hogy, hogy ilyen, azt kell mondanom, hogy bűnösen megterhelő beépítés történjen a, a belső körzeten belül. Igen, az egyik lehetséges téma és fontos téma pontosan a, a belső városrészek re rekonstrukciója, rehabilitációja, amelyiknek éppen ez egy ellenpélda, negatív példa, így nem szabad csinálni, és sajnos nagyon sok helyen így csinálják. Van, ahol meg úgy csinálják, hogy eltördik a Földszínéről az eredeti struktúrát, eredeti szerkezetet, és valami egészen más hoznak a helyében. nem biztos, hogy jobbat. Ezzel szemben Viszont a, a, a, a egyik tagszervezet, a Budapest Világörösség Alapítvány volt egy olyan programot, hogy hogy lehetne a korabai teljes spekuláció hibáit uh, orvosolni, ugyanis hát akkor is volt el a spekuláció, de az úgy jelent meg, hogy uh, a beépítés a telken belül rendkívül sűrű volt, tehát ugye mint tudjuk a függőfolyos, ép háza képültek, amelyek mikor még egy emeletes szintig jutottak el, mi nem volt akkor a probléma, a 3 négy emeletes magasságig, és aztán soha nem jött be a nap, stb. ismerjük. Ezek, ezen épülen szájnak egy részének a lebontásával, két urvar összenyitásával egész kellemes belső teleket lehet létrehozni, és úgy, hogy ugyanakkor az értékek, a, a eklektikus város szerkezet és városkép utcasorok megmaradnak. Nem úgy, mint ahogy sok helyen sajnos előfordult éppen a, a Józsefvárosban is. Tehát... Budapestnek ezt a legnagyobb értéket, a elektritikát így módon úgy lehetne megőrizni, hogy ugyanakkor a születésre rendellenességeit lehetne orvosolni. Ez az egyik legfontosabb témája lehetne egy, egy ilyenfajta civil kezdeményezésnek, ami úgy érzem, hogy helyenként már nem is 21-25. órában vagyunk, amit emelékel például mutatja. Ugye itt az eklektikus városképnek a minősítése. Értékének felismerése, értékének megőrzése, az ebben a pillanatban még a várospolitika szintjén, hogy úgy mondjam, ellentmondásos helyzetben van. Uh, úgy látom, hogy egyre inkább és egyre többen mondják, hogy ez egy értéke és megkülönböztető jegye a városnak, tehát Budapest attól olyan, amilyen, mert egy egészen speciális adottsága az eklektikus városképnek nagy tömegben való megjelenése bizonyos beépítési területeken. És én azt nagyon komolyan gondolom, amit a Gábor is maga is itt elmondott, hogy példának okáért egy szakmailag alátámasztott. Nagyon expresszív véleményformálás arról, hogy az eklektikus városkép, mint olyan feltétlen és fenntartás nélkül védelemre szorul, az lehet ennek a páholynak az egyik első állásfoglalás. Milyen további kérdések Nekem van? Nekem van mindig egy picit izgat az a dolog, amit mi a beszélgetésünk során nagyon mert kevésszer említünk, hogy ugye ez 525 négyzetkilométer, ami Budapest. Ebből ez a Budapestnek nevezett rész, ez lehet, hogy mondjuk 80 vagy valami hasonló, hisz ami körülötte van, ugye a széles határokkal övezett terület, az bizonyára területileg sokszorosan annak a a nagy belvárosnak vagy régi városnak nevezett részen, aminek a városképe alapján minősítjük Budapestet mondjuk eklektikusnak, vagy hagyományosnak, vagy különlegesnek. De azt hiszem, hogy az, ami azon kívül van, az a roppant fontos, mert az az egészet befolyásolja. Hát a... Már csak egy dolog, mindenki ezen keresztül jár például Budapesten. De hát ugye, ha most belvárosen... itt a külső kerületekről, a csatlakozott Igen. településekről beszélünk. és hát hát most itt vagyunk beszélhetünk, a 11. Ugye? kerületben, nem vagyunk, ezt ne, én nem nevezném még külső kerületnek. Igen, hát... De, mert a Albertfalva az lehet külső kerület, Igen, de, de, de mi a Fejrvárót közepén vagyunk. Én a, azt, azt gondolom, van. hogy minden Uh -huh. épített környezetben meg lehet találni azokat az elemeket, amelyek védelemre szorulnak, amelyeknek a tovább élése fontos, amelyek a környezetüket magukhoz kellene, hogy igazítsák, és nem fordítva, és nincs olyan uh, kerület, most akkor fordítsuk le erre a közigazgatási egységre, amelyikben ilyen problémák ne lennének, mint amiről mi itt általában beszélünk. Ha azt mondom, hogy a, a Tököli útnak bizonyos szakaszai, akár a Bosnyák térig terjedő szakasza, ami már hát azért eléggé kint van a városból, az valamikor külső Terézváros, külső város területét jelentette, is eklektikus épület sorok állnak, ha ugyan már erősen, hibásan is, mint ahogy ugye az én fogaim is fogynak, de van, igen, igen, és vannak, vannak nagyon hangulatos városrészi elemek, a legkülönböző külső kerületekben. Ha csak nem, annak idején, amikor a nagy lakótelepeket építették, le nem rombolták őket, mert erre is bőségesen lehet példákat találni. Ezek, ezek nagyon komoly és hosszan tárgyalható kérdések, hogy akkor most ezzel az egész jelenségkörrel mit kezdjünk. Az biztos, hogy a, az új újpalotai lakóteleppel olyan sokat nem tud kezdeni a Podmaniszki pályai, de még ez sem egészen biztos. Mert közlekedési kapcsolatai, környezeti állapota, stb. stb. stb. Ez mind olyan kérdés, amely kiterjed ami működési tematikánkra, és ugyanakkor érinti ezeket a városrészeket. Elindult egy ö, építész urbanista ö, adatgyűjtő és feldolgozó tevékenység, nem sokkal a rendszerváltozás után Budapest karaktervizsgálata. De sajnos az megrekedt akkor, pedig ez nagyon fontos lenne. Tehát, tehát igenis fel kell térképezni, és nem csak Budapestet, az agglomerációt is abból a szempontból, hogy melyek a, a legfontosabb részek, melyek azok a, az útvonalak, azok a terek, azok a körzetek, Amely, amelyek valóban karakteresek, tehát hordoznak valamiféle olyan ö, egységet, de hierarchikus egységet, a, a, amire vigyázni kell, amit gondozni kell, és di direkt mondom a hierarchia szó, tehát, tehát ezt nagyon fontos lenne hangsúlyozni, hogy, hogy rendszervátozás után demokrácia van ugyan, de az, de az csak egy alap, és, és a, a hierarchiát ugyanakkor meg kell őrizni, tehát, tehát csak azt kell mondanom, hogy rengeteg turistát lát az ember a, a belvárosban, és, és, és ők tényleg azért jönnek, hogy, hogy a, a Dunát, a, a Hidakat, a Gellérthegyet, a Várhegyet, a, a Pesti látványt, az és András a Pesti utcákat, a külutat, talán, hogy, hogy ezt, ezt, hogy ezt, ezt, ezt keresik, ezt megnézik, ezt tetszik nekik. Mm. Tehát, tehát ezt a hiárarhiát, ezt, ezt, ezt akár kőbe lehetne vésni, <gül> hogy legyen valami szabályrendszer arról, hogy mi az, amit Igen. fontosnak tartunk, értéknek tartunk, és akkor azt, azt fogja a körömmel védeni. Csak ehhez mondjuk el kell határozni, mértékadó körökben is, hogy az eklektika az érték. Most már kezd ebbe az irányba haladni a dolog, de még mindig nem eléggé, mert a üzleti érdekek még mindig képesek legyőzni ezt a fajta dolgot, pedig Budapestnek ez a legnagyobb értéke egyértelműen. Hogy én is tegyek, tegyek még hozzá valamit, már említették, nem én magam is a gunapartot, a, ami a valabban a veszőparipám, hiszen a rakpartok védelmét kezdeményező anyagot és a, a, ugyancsak a szolgáló kiállítást állítottam össze, mindezt azért, mert kiderült, az, hogy a világöröksége nyilvánították a Dunapartot és a két oldalát, ugye a Budapest, ezt büszkei vagyunk erre, kiderült, ez nem jelentett valódi védelmet, ettől nyugodtan átépítették volna a rakpartokat. Ezzel már többször esett szó, hogy mekkora a sikerült megvédelni Budai Osorpad kiszélesítését, innen jött a rakpartok védelmének a Summa Summarum több mint egy éve adta be a Kutatás Öröse Védelmi Hivatal a Minisztériumnak a védésére javaslatot. A mai napig nem történt meg Igen. a védése. Komoly félelmeink vannak ezzel a kapcsolatban, hogy miért nem. Hivatalos álláspont természetesen nincs, mert mi kö következmény ország vagyunk. És hogy egy, egy, ez túlmutató, tehát ez mindenképpen egy olyan téma, amit nagyon fontos és aktuális. És hát ami említettem előbb a nemzetközi kitekintést, Budapest olyan értékeket hordoz, és olyan helyen van, hogy felvettettem azt, hogy mi lenne, hogyha létrehoznánk, a másik veszőpalépám az értékvédelem, egy Dunamenti regionális értékvédelem együttműködést. Ami túlmutatna a UNESCO-nak a ilyen hogy mondjam, Dubama szintű um, együttvédelmén, ami csak egy ilyen rang és cím, hanem konkrét projektekkel, konkrét együttműködéssel, költségvetéssel, mm. ahogy azt a um, Fölkölő-tengermenti országokban, az EU és a Fölkölő-tengermenti országok együttműködésével évek óta történik, és ennek, ha ez jönne, természetes középpontja Budapest lehetne. Erre mondtam az előbb azt, hogy nemzetközi szintű um, kérdések is felmerülhetnek. El kell búcsúznunk lassan, sőt egészen gyorsan, mert egy időnk mond, lejárt. Egy mondatnyi szót a civil rádió a előzetes beszélgetés alapján vállalta azt, hogy azok a civil szervezetek, amelyek ebben a kompetenciakörben érzik magukat otthonosnak, jelentkezzenek akár a civil rádionál, hogy csatlakozni van. kívánnak a Podmaniszki Pához, illetve megtehetik a Budapesti Városvédő Egyesületnél, amelyik most a Kossuth-Lajos utca 14-ben a belvárosban működik és lehet-e az első akciónak tekinteni ezt a táblavatást és ott gyilvános hívásként, akkor ez van. még egyszer, ha elmondanám. Úgy van, tehát jövő pénteken 19-én 10 órakor avatjuk a, ezen szervezetek, tehát a páholy azt az emléktáblát, amely Podmanickinak, a megújuló palotának állít emléket, a Fő utca egy épületén. Mi búcsúzunk mai beszélgetésünkben Búza Péter, Varga Myákolon Gábor és bányai géza vett részt, két hét múlva jelentkezünk ismét. Minden jót.